Az utószülött király. És Giovanni di Francia visszatért siena és továbbra is bankügyletekkel, meg gyapjú kereskedéssel foglalkozott, és két éven keresztül csendben maradt. Csupán kissé gyakrabban nézegette magát a tükörben. Elalvás előtt mindig az járt az eszében, hogy ő magyarországi klemencia fia, a nápoi uralkodók rokona. Szent Lajos szép unokája. De szívében nem lakozott szertelem vakmerőség. Az ember negyven évesen nem megy ki Szienába váratlanul az utcára, hogy világgá kiáltsa. Én vagyok Franciaország királya. Ha nem akarja megkockáztatni, hogy bolondnak tartsák. Koladi Rienzinek háromnapos barátjának meggyilkolása elgondolkodtatta és mindenek előtt, kihez fordulhatna. A dolgot azonban mégsem tartotta annyira titokban, hogy ne szólt volna róla néhány szót hitvesének, Francescának, aki mint minden asszony kíváncsi volt, Guiderelli barátjának, aki mint minden jegyző szintén kíváncsi volt, és főképp a Ferences Frá Bartolomeónak, aki mint minden gyóntató pap, ugyancsak kíváncsi természetű volt. A lelkes és fecsegő itáliai szerzetes Fra Bartolomeo már is a káplányának képzelte magát. Giannino megmutatta neki a rianzi kapott írásokat, ő pedig beszélni kezdett róluk a városban. És a szienaiak csak hamar csodáról suttogtak egymás között. Egyik polgártársuk, Franciaország törvényes királya Állandó volt a csődület a tolomai palota előtt, ha valaki gyapjút rendelt, nagyon mélyen meghajolt Giannino előtt. Az emberek megtisztelve érezték magukat, ha szerződést köthettek vele. Újjal mutogattak rá, ha a kis utcákban sétálgatott. A Franciaországot megjárt kereskedelmi utazók azt állították, hogy a feje éppen olyan, mint az ottani hercegeké. Szőke a haja, széles az arca, két szemöldöke kissé távol áll egymástól. És a szienai kereskedőktől eljutott a hír Európa minden itáliai bankjában ott ülő üzletfeleikhez. És felfedezték, hogy Zsordan fráter meg Antoán fráter, a két Ágoston rendi barát, akiket mindenki halottnak vélt, minthogy írásukban öregnek, illetve betegnek mondották magukat, még mindig él. Sőt, éppen a Szentföldre készül. A két szerzetes levelet írt a Szienai Köztársaság tanácsának, megerősítve régebbi állításait, sőt, Jordan Fráter egy másik levelet is küldött, amelyben Franciaország balsorsáról szólott, és bátorságra buzdította giannino -t. A Franciaországot sújtó szerencsétlenségek valóban súlyosak voltak. Második János, az Áll király, ahogy most a szienaiak emlegették, egész tehetségét megmutatta a királyságon nyugati részén lévő poátyié mellett lezajlott, nagy csatában. Mert apját, hatodik fülöpöt, gyalog csapatok verték meg. Második János a csata csatanapján úgy döntött, hogy lovagjait leszállítja a lóról, de páncéljaikat és fegyverzetüket meghagyja és így vezeti őket az egyik domb tetején várakozó ellenség megtámadására. Páncéljukban úgy összevagdalták őket, akár az elevárákokat. A király legidősebb fia, Károly trónörökös, aki egy hat testet irányított, elhagyta a csatamezőt. Azt állították, hogy apja parancsára tette. Csak hogy látszólag igen szívesen tett eleget ennek a parancsnak. Azt is mesélték, hogy a trónörökös keze dagat volt, s emiatt hosszabb ideig nem tudott kardot markolni. Óvatossága minden esetre megmentette néhány francia lovag életét. Második János pedig elszakadva tőle legkisebb fiával, Fülöppel, aki össze vissza kiáltozott. Apám védje magát jobbról, védje magát balról, holott egy egész hagysereg ellen kellett védekeznie, végül is megadta magát az angolok zsoldjá szegődött egyik pikádijai lovagnak. Ez a Valoá király jelenleg harmadik edvárt király fogja volt. Azt rebesgették, hogy váltságdíja egy millió forint. Mesébe illő összeg lesz. Ohó, a szienai bankárok hozzájárulására ne számítsanak. 1356. októberének egy reggelén nagyon élénken tárgyalták ezeket a híreket a szienai municípió előtt az okker sárga és rózsaszínű palotákkal körülvett amfiteátrumszerű, szép téren. Nagy hangon vitatkoztak. Szenvedélyes hadonászásukkal elriasztották a galambokat, amikor a fehér csuhájú Fra Bartolomeo váratlanul a legnépesebb csoporthoz lépett, és prédikáló barát hírnevét megerősítve, mintha csak szószéken állna, beszélni kezdett. Most majd meglátjuk, hogy ki ez a fogoly király, és milyen címe van Szent Lajos koronájára. Az igazság órája elérkezett. A csapások, amelyek 25 éves útják Franciaországot, egy gaztett büntetései, és valóan János trónbitorló, üvöltötte Fra Bartolomeo az egyre szaporodó tömeg előtt. Semmiféle joga nincs a trónra, amelyet elfoglal. Franciaország igazi, törvényes királya, Szienában él és mindenki ismeri. Gianni noballioni hívják. Újjával a tetők felett a Tolomei palota irányába mutatott. két Gucsó fiának, Minó unokájának hittek, az valójában Franciaországban született, és Lajos király, meg Magyarországi Klemencia gyermeke. A város annyira felkavarta ez a beszéd, hogy a köztársaság tanácsa azonnal összeült a municípióban. Felkérte Fra Bartolomeot, hogy mutassa be az okmányokat. Megvizsgálta őket, és hosszas tanácskozás után úgy döntött, hogy elismeri giannino Franciaország királyának. Segíteni fognak neki, hogy visszakapja királyságát. Ki fognak nevezni egy hattagú tanácsot? a legjártasabb és leggazdagabb polgárok közül, hogy ügyeljenek érdekeire, és tájékoztatják a pápát, a császárt, az uralkodókat, valamint a párizsi parlamentet, hogy tizedik Lajosnak él egy szégyenletesen kisemmizett fia, aki elvitathatatlan örökségét követeli és mindenek előtt díszőrséget és kegydíjat szavaztak meg giannino -nak. A nagy felfordulás láttán megrémült Giannino azzal kezdte, hogy mindent visszautasított, de a tanács ragaszkodott határozataihoz, saját iratait szekte Giannino mellének, és követelte, hogy győződjön meg az igazságról. Végül Gianino elmesélte találkozásait Rienzi-vel, akinek halála továbbra is nyomasztotta. Ezután a lelkesedés nem ismert többé határt. A legnemesebb szénai ifjak vetélkedtek a dicsőségért, hogy testőrei lehessenek. A különböző negyedek között pedig csak nem verekedésre került a sor, akár csak a palionapján. Ez a sürgölődés egy röpke hónapig tartott. Ez alatt Giannino hercegi kísérettel járta a várost. Felesége nem nagyon tudta, hogy milyen magatartást tanúsítson, hogyan viselkedjék, és azon tanakodott, hogy mint egyszerű polgárasszonyt, vajon megkoronázhatják-e majd Reimsben. Ami a gyerekeket illeti, azok egész héten ünneplőben jártak. Az első házasságból származó legidősebb fiút Gabriélét vajon trónörökösnek kell tekinteni? Gabriele Primo Franciaország királya. Elég különösen hangzott. Vagy talán, és a szegény Francesca Agazzano megremegett a gondolatra, talán a pápa kénytelen lesz megsemmisíteni a házasságot, amely új alacsony rendű, a férj fenséges személyéhez képest, hogy Gianino számára lehetővé váljék egy újabb nász, valamelyik királyleányjal. A kereskedőket meg a bankárokat gyorsan lecsillapították üzletfeleik. Hát nem elég rosszul mennek a dolgok Franciaországban, hogy most még egy királlyal akarjanak előhozakodni? A firenzei bárdik azon gúnyolódtak, hogy a törvényes uralkodó éppen szienai. Franciaországnak már volt egy valóá királya, aki fogoly Londonban, bár fogságát megaranyozták a temzeparti Szavoly palotában, ahol ifjú fegyvernökök társaságában vigasztalódott. Rajta kívül Franciaországnak még egy angol királya is volt, aki az ország területének túlnyomó részén parancsolt. És most az új navarrai király, Burgundi Margit unokája, akit gonosz Károlynak neveztek, ugyancsak a trónt követelte. És mindegyikük teljesen eladósodott az itáliai bankoknál. Ha Sienaiak is jókor jönnek, hogy Gianninojuk igényeit támogassák. A köztársaság tanácsa végül semmiféle levelet nem küldött az uralkodóknak, semmiféle követet nem menesztett a pápához, semmiféle küldöttséget nem irányított a párizsi parlamentbe. És Giannino-tól hamarosan megvonták a kegydíjat, meg a díszőrséget de most már ő, akit szinte akarata ellenére rángattak ebbe a kalandba, most már ő akarta folytatni az ügyet. Becsülete forgott kockán, és kései becsvágyak gyötörték. Nem nyugodott bele, hogy semminek tekintsék azt az embert, akit a kapitóliumon fogadtak, aki az angyalvárban aludt, és aki egy bíboros társaságában vonult Róma ellen. Egy hónapig járkált hercegi kísérettel, és nem tudta elviselni, hogy vasárnaponként, amikor belépett a duó móba, amelynek nemrég készült el szép, fehér-fekete homlokzata, az emberek összesoktak. Tudjátok, ő az, aki francia trónörökösnek mondta magát. Ha már úgy határoztak, hogy ő király, akkor továbbra is király marad és saját kezűleg írt hatodik Ince pápának, aki 1352-ben követte Pierozsét a pápai trónon. Írt az angol királynak, a navarrai királynak, Magyarország királyának. Elküldte nekik okmányainak másolatát, és felkérte őket, hogy helyezzék vissza jogaiba. A vállalkozás talán itt félbe is szakadt volna. Ha az egész rokonság közül egyedül, Magyarországi Lajos nem válaszol. Lajos király, klemencia királyné egyenes ági unokaöccse volt. Levelében megadta Giannino-nak a király címet, és üdvözölte születését. 1357. október másodikán, napra pontosan, három esztendővel azután, hogy először találkozott Colladi rienzi -vel. Gianino elindult Budára. Magával vitte összes okmányait, valamint ruhájába varva 250 aranyat és 2600 dukátot, hogy támogatást kérjen e távoli rokontól, aki hajlandó volt őt elismerni. Négy a szerencséjében bízó fegyvernök kísérte. De amikor két hónappal később megérkezett Budára, Magyarországi Lajos nem tartózkodott ott. Giannino egész télen át várakozott, és költötte a dukátjait. Felfedezett egy Sienait, akiből püspök lett, Francesco del contado -t. Végül márciusban a Magyarországi Rokon visszatért fővárosába, de nem fogadta Giovanni di Franciát. Megbízott néhány főurat, hogy hallgassák meg a szénait. Ezek előbb kijelentették, hogy meggyőződtek a követelés törvényességéről. De egy héttel később, váratlan fordulattal azt állították, hogy a követelés csak szédelgés. Gianino tiltakozott, nem volt hajlandó elhagyni Magyarországot. Egy tanácsot alakított, a szienai püspök elnökletével. Sikerült találnia a kalandokra éhes, nagy képzelő erővel rendelkező magyarok között 56 nemes embert, akik hajlandók voltak ezer lovassal és négyezer íjásszal követni őt. Vak nagy lelkűségükben vállalva, hogy saját költségükön szolgálják, amíg nem lesz módjában kárpótolni és megjutalmazni őket. Ahhoz, hogy felkészüljenek és útnak induljanak, a magyar király jóváhagyása kellett. A király, akit nagynak nevez a történetírás, de nem túlságosan tűnt ki ítélete következetességével, ez alkalommal saját maga vizsgálta át Giannino okmányait. Majd hiteleseknek ismerve előket, kijelentette, hogy támogatást és segélyt nyújt a vállalkozáshoz. Aztán a következő héten kijelentette, meggondolta magát, és elveti a tervet. De 1359. május 15-én Francesco del Contado püspök mégis átnyújtotta a trónkövetelőnek egy aznap kelt Magyarország pecsétjével ellátott levelet, amelyben Nagy Lajos végül is megvilágítatva az igazságnapjától igazolta, Giannino di Guccio nagyúr, aki Siena városában nevelkedett, valóban királyi ősök családjából származott, és a boldog emlékezetű franciaországi Lajos király és magyarországi klemencia fia. A levél azt is megerősítette, hogy az isteni gondviselés a királyi dajka segítségével úgy akarta, hogy csererévén az ifjú herceg helyett egy másik gyermek halljon meg. Giannino ennek köszönheti megmenekülését. Miként egykor Szűz Mária, midőn Egyiptomból menekülvén megmentette gyermekét, vén, hogy az már nem él. Francesco püspök azonban azt tanácsolta a trón követelőnek, hogy a lehető leggyorsabban hagyja el Magyarországot. Mielőtt a király megváltoztatná döntését. Annál is inkább, mert sem volt bizonyos, hogy a levelet ő diktálta, és hogy a pecsétet az ő parancsára nyomták rá. Másnap Gianino elhagyta Budát, anélkül, hogy ideje lett volna a szolgálatára hajlandó nagyobb sereget összegyűjteni. Egy olyan herceghez képest azonban, akinek oly kevés a földje, nagyon szép és nagyszámú kísérettel utazott. Giovanni ekkor Velencébe ment, ahol királyi öltözékeket szabadott magának. Aztán Trevizóba, Padovába, Ferrarába, Bolonyába. És végül 16 hónapig tartó bolyongása végeztével visszatért Cienába, hogy ott jelöltként lépjen fel a köztársaság tanácsának választásain. Bár a nevét harmadiknak hozták ki a szavazó a tanács mégis érvénytelenítette a megválasztását, mert tizedik lajos fia volt, mert éppen a magyar király ismerte el annak, és mert nem a város szülötte volt. Végül megfosztották szienai polgárságától. Éppen ez idő tájt utazott át Toszkanán a nápoi királyság országbírája. bírája, Avignon felé mentében. Giannino sietett felkeresni, elvégre nápoly volt anyai családjának bölcsője. Az óvatos országbíró azt javasolta, hogy forduljon a pápához. 1360 tavaszán ez alkalommal kíséret nélkül, mivel a magyar nemesek faképnél hagyták, érkezett Giannino a pápai városba. Egyszerű zarándoknak öltözve. Hatodikince határozottan elutasította, hogy fogadja. Franciaország túl sok kellemetlenséget okozott a szentatyának, sem, hogy kedve legyen, e különös utószülött királlyal foglalkozni. Második vagy jó János még mindig fogoly volt. Párizs még magánviselte annak a felkelésnek a nyomait, amelynek során a párizsi céhek elől járóját, ilyen marsált meggyilkolták, miután megkísérelte egy népi hatalom kialakítását. Vidéken is felkelések törtek ki, s a nyomor fellázította a parasztokat, akiket zsákóknak neveztek. Az emberek mindenfelé öldösték egymást, Senki nem tudta, hogy ki a barát és ki az ellenség. A dagat kezű trónörökös hadsereg és pénz nélkül harcolt az angolok ellen. Harcolt a navarraiak ellen. Sőt, harcolta a párizsiak ellen is. Ezen kívül megpróbálta összegyűjteni apja váltságdíját. Az egyformán kimerült pártok között teljes volt az űrzavar. A magukat katonáknak nevező csoportok, akik valójában utonállók voltak, rettegésben tartották az országutakat, kifosztották az utazókat és gyilkoltak. Csupán azért, mert ezt tekintették hivatásuknak. Az egyház feje számára épp oly bizonytalanná vált a tartózkodás Avignonban, mint Rómában. A kolonnák Rómájában. Tárgyalni kellett, a lehető leggyorsabban tárgyalni. Békét kényszeríteni az elerőtlenedett ellenfelekre. El kellett érni, hogy az angol király mondjon le a francia trónról, még ha a hódítás jogán megtarthatja is a félországot, a francia király pedig a megmaradt területen rendezkedik be, hogy ott valamiféle rendet teremtsen. Mit lehet ilyen körülmények között kezdeni egy izgatott zarándokkal, aki a királyságot követeli? Ismeretlen szerzetesek, hihetetlen elbeszéléseivel hozakodik elő, és a magyar király egy levelével, amelyet az később letagadott. ekkor ekkortájt pénz után kutatva kóborolt, megpróbálta megnyerni történetének a fogadók vendégeit, Akiknek két kupa bor között akadt egy elvesztegetni való fél órájuk. Olyan embereknek tulajdonított befolyást, akiknek semmi befolyásuk nem volt. Intrikusokkal, sors üldözöttekkel, nagy társaságok utazóival és angol bandák vezetőivel került össze. Akik idáig eljutva, provánszot fosztogatták. Azt mondták giannino hogy bolond, és valóban azzá is várt. 1361-ben egy januári napon ex-tekintélyes polgárai letartóztatták, mert zavart keltett városukban. Hogy megszabaduljanak tőle, Márszály tartomány bírájának kezére adták, aki börtönbe vetette. Innen nyolc hónap múltán megszökött. De tüstént elfogták, és mivel oly fenn hangon emlegette Nápoi családját, annyi erejjel hangoztatta, hogy Magyarországi Klemencia urnő fia a tartománybíró nápolyba szállítatta. Ott éppen akkor tárgyaltak asztrológus Robert örökösének, Johanna irányénak házasságáról, második vagy Jó János legkisebb fiával. Jó János éppen akkor tért vissza vidám fogságából, a trónörökös által megkötött Bretigny béke után, és már is szaladt Avignonba, ahol akkor halt meg hatodik pápa. És második jános király az új pápának, ötödik orbánnak pompás tervet ajánlott. Egy nagyszerű keresztes hadjáratot, amelyet sem apjának, Valoáfülöpnek, sem nagyapjának, Sárnak, nem sikerült útnak indítani. Nápolyban, utószülött Jánost, az ismeretlen jánost, a l'Ovo-ba zárták. Börtöne ablakából láthatta a t Ahonnan anyja 46 évvel előbb oly boldogan indult útnak, hogy Franciaország királynéja legyen. Itt is halt meg ugyanabban az esztendőben, Miután a legkülönösebb kerülők révén, ő maga is osztozott az elátkozott királyok sorsában. Amikor Jacques de Molay mágiája tetejéről világgá kiáltotta átkát, lehet, hogy ama jóstehetség révén, amelyről híresek voltak a templomosok, ismerte a szép fülöp fajtájára váró jövőt. Vagy talán a füst, amely megfojtotta, Nyitotta meg elméjét a e profétai látomás előtt. A népek tovább hordozzák az átkok súlyát, mint azok az uralkodók, akiket megátkoztak. A Vaskirály fiúági leszármazottai közül egyik sem került el tragikus sorsát, mindegyik idő előtt halt meg, kivéve Angliai Edwardot, akinek nem sikerült uralomra jutni a Franciaországban. De a nép szenvedései nem értek véget. A népnek még meg kellett ismernie egy bölcs királyt, egy őrült királyt, egy gyenge királyt, és hetven esztendei balsorsot. Mielőtt egy francia leány feláldozására meggyújtott másik mágiának a fénye, el nem oszlatta a szajna vizében a nagymester átkát.